bai bai, ostiralean izango da. Eta, kasu horretan, dokumental bat e, jarriko da, e, berreskuratutako perfumea, bere garaian zinemaldian aurkeztu zen, eta, bueno, arkeulan sari ere jaso zuen. Eta hortarako eturriko da Mikel García, bera da urbieta perfumerien zuzendaria. No, no. Eta, bueno, dokumental horretan asatzen dire asaltzen den gaia, bera landuko du, modu nahiko batean, eta, bueno, pare paregabea ere izango dugu, bera, perfumeraren historia e, nola nola izan den, eta, bueno, batez ere erromatar garaia nola egiten ziren, eta, bueno, gaur egun e, egungo moduarekin konparatzen badugu erabatez berdinak dira baina subi horiek eraikitzen lagunduko dugu Mikel uhum. García ba